שופטים, פרק י"א ויפתח הגלעדי היה גיבור חיל, והוא בן אישה זונה, ויולד גלעד את יפתח. ותלד אשת גלעד לו לא בנים, ויגדלו בני האישה, ויגרשו את יפתח, ויאמרו לו לא תנחל בבית אבינו, כי בן אישה אחרת אתה. ויברח יפתח מפני אחיו, וישב בארץ טוב.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 ויבוא ממזרח שמש לארץ מואב, ויחנון בעבר ארנון, ולא באו בגבול מואב, כי ארנון גבול מואב. וישלח ישראל מלאכים אל שיחון מלך האמורי, מלך חשבון. ויומר לו ישראל, נעברה נא וארצך עד מקומי. ולא האמין שיחון את ישראל עבור בגבולו. ויאסוף סיכון את כל עמו, ויחנו ביוחצה, ויילחם עם ישראל.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 וידר יפתח נדר לה', ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי, בשובי ושלום מבני עמון, והיה לה', והעליתיהו או לה. ויעבור יפתח אל בני עמון להילחם בם, ויתנם ה' בידו, ויקם מערוער ועד בואכה מינית, עשרים עיר. ועד עבה לכרמים, מכה גדולה מאוד, ויקנעו בני עמון מפני בני ישראל. ויבוא יפתח המצפה אל ביתו, והנה ביתו יוצאת לקראתו, ותופים ובמחולות. ורק היא יחידה, אין לו ממנו בן או בת. ויהי חרעותו אותה, ויקרע את בגדיו, ויומר...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 הרפה ממני שניים חודשים, ואלכה וירדתי על ההרים, ואבכה על בתולי, אנוכי ורעותי. ויאמר, לכי, וישלח אותה שני חודשים, ותלך היא ורעותיה, ותבק על בתוליה על ההרים. ויהי מקץ שניים חודשים, ותשוב אל אביה, ויעש לה את נדרו אשר נדר, לא ידעה איש, ותהי חוק בישראל. מימים ימימה, תלכנה בנות ישראל לתנות לבת יפתח הגלעדי ארבעת ימים בשנה.